6 жовтня. Нудно не було. Почувши зранку, як тріснуло дзеркало, я помчав до нього та здійняв пекельний гавкіт, не пускаючи плазунів на волю. Зачувши шарварок, Джек узяв свій повсякденний жезл і переніс їх усіх до іншого дзеркала, до стоту, як «жовтий імператор». «Жовтий імператор» – легендарний китайський імператор, який нібито відбив навало дзеркальних істот. Ця історія згадується, зокрема, у книзі «Вигаданих істот» Борхеса. Це дзеркало було значно менше, що може їх трохи провчити, але навряд. як їм це вдалося – загадка. Найпевніше завдяки тривалому тиску на якусь ваду. Добре, що вони мене бояться. Джек пішов відпочивати, а я на двір. Сонце сяяло крізь сірі і білі хмари. Вітерці носили самі лише хрусткі аромати в осені. Уночі я креслив був уявні лінії. Те, що я намагався зробити, набагато легше вдалося б ночовію, гулці, ба навіть крутьку. Наземному створінню тяжко уявити місцевість так, як я хотів. Та я прокладав лінії від кожного з наших будинків до всіх інших. Результатом стала детальна схема, обмежена ззовні, з перехресними променями всередині. Маючи такий креслюнок, я можу те, що іншим не до снаги. Схема була вимушена неповна, бо я не знав, де грав, а ще міг досі не знати про якихось інших гравців. Та й цього вистачило, щоб дивитися на ситуацію і так, і сяк, та ще й з досить високою точністю. Я рушив. Шлях мій пролягав через двір і поле на путівець, яким я йшов певний час. Дійшовши туди, куди за моїми розрахунками мені було треба, я спинився. У бабіч росли великі старі дерева, кілька ліворуч, а праворуч, на протилежному узбіччі. На жаль, точка, що її я ретельно вираховував на уявній мапі, лежала посеред дороги. І вона навіть не зласкавилася бути на перехресті. Найближчий будинок був праворуч. Я проминув його кількасот ярдів тому. Як я знав, там мешкала літня пара, що годувала птахів, працювала в саду та сварилася суботніми вечорами, коли старий приплентувався з бару. Досліджуючи територію до цього, я не помічав жодних ознак, що вони беруть участь у горі. Та все одно вирішив порознюхувати. Обшукуючи узбіччя, я почув знайомий голос. — Нюхо? — Ночовію. Де ти? — Нагорі. У цьому дереві є дубло. Я затримався на дворі, сховався тут від світла. Ми мислимо подібно, а? — скидається на те, що ми проклали однакові лінії. Але ж це не може бути те місце. Ні, це центр нашої схеми, але навряд чи це та точка. Отже, схема не повна, але ми це знали. Нам невідомо, де граф. Якщо тільки немає інших, усе має відбутися в центрі нашої схеми. Так. Що робити, мамо? Ти не міг би прослідкувати за голкою до графової криївки? Каже, з біса непередбачувані. Мені такі не до снаги, сирохвістці гадаю, теж. В кішки кішка тонка, хіба на струну для ракетки? Та й нема котам віри. То ти спробуєш прослідкувати за Голкою? Спершу треба те гадення знайти, але так, я попильную сьогодні вночі. Розповіси, про що дізнаєшся. Подумаю. З цього тобі може бути зиск. Ану колись знадобиться, щоб у день хтось кудись для тебе збігав. «Правду кажеш. Гаразд. До речі, чому гравці завжди утворюють схему навколо центру подій?» «Не уявляю», – відказав я. Повернувшись додому, я поричав на задзеркальних істот. Тепер вони були в люстрі, прихиленому до стіни перед покою. Суду для порядку, щоб дати їм знати, що я пильную. Те, що в морській скрині, сиділо тихо. Тому що в шафі я наказав заспокоїтися». Від його гупання все трусилося, щоб таки стишити його, я мусив кілька разів гавкнути. Унизу, те, що в колі, прибрало подобу пікінески. «Любиш крихіток?» – спитало воно. "Іди до мене здоруваню!» Та пахнуло воно і досі тим, що в колі, а не собакою. «А ти щось не дуже здібне», – сказав я. Пікінеска тицнула мені слід непристойний жест, неприродно скрутивши лапу.